І через це в часи Європейської республіки ніхто краще за нього не міг поставити повстанські кулемети на запелюжених піддащих. А втім, шановний майстре малярського цеху, не забувайте і про мистецтво. В перервах між боями люди втомлені від стрілянини, висипного тифу, саботажу та нічних обшуків потребують якихось світлих візій, які б виповнювали їхні серця життєстверджуючим оптимізмом, відвертаючи думки від похмурих реалій навколишнього світу, однестачі нестачі їжі, подертого, завошивленого шмаття ще з імперських цейгаузів, заболочених занедбаних вулиць, порожніх домів з вибитими шибками, од мертвих дітей, яких щодня матері ховають на міському цвинтарі у тихій тіні лип неподалік відкинутої цегляної каплиці. Беріть хутко майстри смаглій фарби і пензлі, розмалюйте наше революційне місто, так, щоб небу гаряче стало, щоб здригнулася гнила інтелігенція, вихована на брехливих канонах мистецтва експлуататорів. Замість солонного еротичного, з дегенерованого мистецтва буржуазних посіпак, створимо радісне, молоде, футуристичне мистецтво революції. Хай казяться міщани, дивлячись на нашій спіралі, на незбагненну машинерію наших композицій, на шалені кольори деформовані у революційному екстазі постаті. Товаришу Смаглій! Ось вам Маузер, ось вам мандат єропільського ривкому за підписом самого Мехитася, згідно з яким ви призначаєтеся головою Всесвітньої пролетарської академії мистецтву Європейської республіки в ПАМЯР. Ось продовольча картка на пів кінського м'яса За роботу товаришу. Ніколи перед тим і ніколи по тому Яропіль нічого подібного не бачив. Одного ранку місто прокинулося з таким відчуттям, що сон саме зараз почався. Багатобарвний і божевільний. Смаглій та його не менш футуристично налаштовані помічники збудували своє місто. З фанери. Бляхи, гіпсу, паперу, полотна і дощок. Над будинком дворянських зборів грізно височила 35-метрова постать робітника. Десятиметровим молотом з пап'ємаше бив квадратовий коваль по фронтону, ніби це було ковадло. Над фортецю Потоцького здіймалася вгору височезна вежа Авіації, водогінні труби, сталеві ванти, і на кожному суглобі цієї вежі повільно оберталися численні пропелери, через що над містом стояло гудіння, мов голос усіх моторів України, зібраних докупи, мов гомін далеких майбутніх повітряних боїв. На панно, розгорнутих на майданах Єрополя. Наш герой зобразив різні повстанчі події, котрі відбувалися в місті. Серед електричних та парових машин стояв полковник Богун, обійнявшись з Микитасем, і кудлатий Енштейн благословляв їх смолоскипом, виконаним у кубістичній манері. Ширяли в небі літальні апарати, стокрилі метелики, повалені, лежали на землі буржуї в циліндрах. І на червоному коні сидів Микитась, мов Георгій Змієборець. Замість меча двосічного тримав в руках кулемет системи Максим. Григір Гамалія був намальований разом з керівниками третього інтернаціоналу, котрі їхали на заквітченому кабріолеті фірми мерседес benz а за колесо хапався, намагаючись зупинити Микола Романов, жалюгідна монархічна дворняга, розчавлена ходою історії. А навпроти Микільської церкви революційні художники поставили пам'ятник Коліївщині. Дерев'яні постаті гайдамаків, вирізблені з дуба, справжні коси в руках, бляшані бороди й вуса, гіпсові розфарбовані обличчя, і порубане перед ними лежало розп'яття з костьолу. На спеціальних блоках та канатах попідвішували дзвони, котрі бомкали на вітрі вдень і вночі, згадуючи веселого гонту. Алебастрові купідони, товсті синки, гнобителів і панів стояли біля цегляного муру з піднятими руками, мов, перед розстрілом. Тоді ж з'явився другий варіант знаменитої картини голови в пам'яру «Смаглія ранок». Вже позбавлений релігійного містицизму, образ цей вражав ясною кристалічною силою.